وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون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 يا من لا سهل الا ما جعلته سهلا فاجعل الامور انا كلها سهلا فاجعل الامور انا كلها سهلا قال الإمام ابن القيم رحمه الله اناسما امام ابن القيم الرضا باب الله الأعظم رضا na kuridhia ni mlango wa Allah Subhanahu wa Ta'ala mkubwa wa jannatu الدunia. na pia vile vile ni pepo ya hapa duniani kitaka pepo hapa duniani jifungamanishe na jambo hili wa mustarah na nitulizo na pumbazo kwa wale kwa ambao kwamba ni watumwa wa qurratu uyuni na pia vile vile nikitulizo cha macho ya wale ambao kwamba ni wenye kupitia mashaka wamemlala qalbahu min aridha bilqadar na yoyote ambaye kwamba atakayekwenda kujaza moyo wake kuridhia maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala mala allahu sadrahu ghina wa amna niyazimu subhanahu wa ta'ala uenda kujaza moyo wa mtu huyu utajiri na kutosheka na pia vile vile niyazimu subhanahu wa ta'ala umpatie amani Wafarraga fariga qalbahu limahabbatihi wal inaba ilayhi na niyazimu subhanahu wa ta'ala utenga katika moyo wake Mtu kumpenda Mnyeezimu Subhanahu wa Ta'ala, mahabba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kurejea na kuelekea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala watawakula alayhi na kumtegemea Mnyeezimu Subhanahu wa Ta'ala. Wa man fatahu haddhu na yule ambaye kwamba atakaye kosa jambo hili la ridhwa imtala qalbahu bidhidd zalika basi munyazimu subhanahu wa ta'ala moyo wake ujaza mambo ambayo kwamba yaliyo kinyume na tuliyoyataja katika mahabba ya kumpenda allah subhanahu wa ta'ala ikawa moyo wake hutosheki ikawa moyo wake hauna amani kisa na maana ni kwamba mtu huyu amekosa jambo ambalo kwamba linaitwa ridwa Ahbabii alkiram tunakwenda kuangalia kwa wakati huu tofauti iliyoko baina ya ridhwa was tofauti ambayo kwamba inayopatikana baina ya ridhwa ambayo kwamba ni kutosheka na kuridhia na maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala na pia vile vile jambo zima na ibada nzima ambayo kwamba ni aswaburu kusubiri katika misukosuko Alfarku baina sabri waridha Ama tofauti ambayo kwamba iliyoko baina ya mambo mawili haya au ibada mbili hizi za za siria ibada ambazo kwamba ni za kujificha kama tunavyofahamu ni kwamba ibada zimegawanyika mara mbili kuna ibada ambazo kwamba ni za wazi wazi ukitekeleza kila mmoja wa kuona na kuna ibada ambazo kwamba ni za siri unazojijua wewe na Mola wako mumba wako wanasema wanazuoni yahtalifu as-sabr aniridwa min haythu tarifi subra na kuridhika zinapitana zinatofauti mwanzo kabisa katika kule yale maelezo yake wal hukmu ya na pia vile vile katika hukmu zake ni tofauti Hukmu ya ridhwa na hukmu ya sabro ni tofauti Wathamra na pia vile vile katika zile natija au yale malipo yake pia vile vile zinakwenda kustalifiana mambo mawili kama haya ambayo kwamba yanayofanana na mambo mawili ambayo kwamba yanayotoka katika sehemu moja Amma ta'rif ama katika kuangalia maana ya mambo mawili kama haya fa huwa habsu nafsi nafs amma subra, ni kule kuifunga nafsi yako wa manaaha na kuizuia min qauli au fiili yadullu ala karaha ma kad ma kadara kwa hiyo subra ni kuizuia nafsi kutozungumza kutotoa maneno na kutofanya matendo ambayo kwamba matendo haya yanadhihirisha wazi kwamba huyu mtu amechukizwa na yale ambayo kwamba aliyoamua Mwenyezi mgu Subhanahu wa Ta'ala kumpa yeye iwe ni msiba aina yoyote ni maradhi ni vifo ni nini ikiwa mtu atakuwa ni mwenye kutoa maneno ambayo kwamba ni ya kuchukiza maneno ambayo kwamba yatakayoonyesha wazi kwamba mtu huyu hakuridhia lile ambalo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempangia basi mtu huyu amekosa subra <coughs> na pia vile vile kuna baadhi ya matendo ambayo kwamba yafanya mja yaonyeshe wazi kwamba mtu huyu amekosa subra katika mtihani ambao kwamba Allah Subhanahu wa taala amempatia kama vile kujipiga makofi panapotokea msiba au kuchana nguo panapotokea msiba kujigaragaza katika ardhi panapotokea msiba haya mambo yote ni mambo ambayo kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wasallama amekwenda kuyakataza <coughs> waridwa amma ridwa huwa adamu ta'allum huwa adamu ta'allumi minal musiba dhahiran wa amma ridwa ni mtu kutopata machungu kukakosa kupata machungu katika yale ambayo kwamba nyuzimu subhanahu wa ta'ala amekupatia katika mitihani والفرق بين الرضى والصبر والصبر اما فرق اليوبو بين المامو ماويلي كما ها anna aridha lam yata'alam qalbahu bidhalika abadan ni kwamba mtu ambaye kwamba ameridhika na yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuamulia mtu ambaye kwamba ameridhika na Allah Subhanahu wa Ta'ala mtu kama huyu moyo wake basi huwa haupati machungu kwa yale ambayo kwamba yanomfika katika maswaib Fahuwa huwa yasiru ma'al qadha ni mtu ambaye kwamba anakuwa ni mwenye kuridhika na hali ya kadhaa ni mtu anayefurahishwa na yale ambayo kwamba Mjeezimu subhana huwa Taala amemwaamulia in aswabathu dharra anapopatwa na madhara sabara fakana khairan lahu huwa ni mwenye kusubiria katika matatizo kama yale na mwisho wake ikawa ni khairi kwake yeye kama alivyoeleza Mtume alaihi alayhi wasallam wa in aswabathu sarra na anapofikwa na mambo mema anapofikwa na mambo ya kumfurahisha <todicum> na mambo mazuri shakara fakana khairan lah hu ni muny kumshukuru allah subhanahu wa ta'ala kwa neema kama zile naye musho wake ikwani khairi kwa mtu kama huyo wala yara al baina hadha wa hadha bali mtu kama huyu haoni tofauti <todicum> a na mambo mema Mwenyezi Mungu kufikwa na mambo mema au Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapomwandikia mtu huyu kufikwa na mitihani na misiba basi mtu kama huyo hatofautishi kwa yote ni mwenye kuridhia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tuangalie hukumu ya mambo kama haya ama hukumuha ama hukumu ya mambo kama haya fasabru wajibun mtu kusubiria ni wajibu kwake mtu kuwa na subra ni jambo ambalo kwamba ni lazima ni jambo ambalo kwamba limeamrishwa katika sheria waridha mustahabun. ama ridwa ni jambo ambalo kwamba ni sunna na jambo ambalo kwamba ambalo kupendekezwa <coughs> والرضا درجه اعلى من درجه الصبر اما الرضا ni daraja ya juu iko na manzili ya juu kushinda daraja ya kusubiri au daraja ya sabr fa hiya kwani ridhwa ni daraja ambayo kwamba ni awatu ambu asabikin, ya watu ambao kwamba as-sabiqin Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala aliwasifu katika kitabu chake kitukufu ama thamara ama katika matija zake na faida zake faliadhi لم kwa mtu ambaye kwamba ha, hakuwa ni mwenye kusubiria alama aswabahu kwa yale ambayo kwamba yaliomfika katika misiba ya atham wa muarrad mtu kama huyu huwa ni mwenye kupata madhambi unapokosa kusubiria wakati umefika na msiba basi mtu kama huyu ya'tham Uwa ni mwenye kuandikiwa madhambi wa mu'arradhun li'iqabi min Allah na huwa ni mwenye kupata adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala yani atadhibiwa kwa yeye kutosubiria ile misukosuko na mitihani ambayo kwamba iliyomfika hapa duniani amma alladhi la yarda falaysa bi'asimin amma mtu ambaye kwamba aliyekosa kuridhia kwa makadirio ya Allah subhana wa Ta'ala basi mtu kama huyu huwa haankiwi madhambi lakini anapofanya nini anaporidhika huwa ni mwenye kupata thawabu walaisa mu'arridhan lil'uquba na mtu kama huyu hatakuwa ni mwenye kuadhibiwa kwa kuwa yeye hakuwa ni mwenye kuridhia ni jambo ambalo kwamba linahusiana na moyo qala ibn taimiyah anasema alimamu ibn timia aridha bil masaibi kuridhia katika misiba kalfaqri kalfaqri wal maradhi misiba kama hii imma ufakiri ufukara ni msiba au sio msiba ni msiba maradhi ni msiba Udalili msiba anasema Ibn Taymiyah mustahabun fi ahdi qawli alulama wa laysa biwajibin jambo hili ni jambo mlio kwamba limependekezwa kutokana na kauli za wanawazuoni waqad Inna innahu wajibun na mara nyingine tapata akual ambazo kwamba zinasema kwamba ni wajib. wajibu was sahihu anna alwajibu huwa as lakini kauli ambayo kwamba iliyo sahihi katika jambo hili ni kwamba subra ndiyo wajib kwa Muislamu majmuul fatawa. Ama kauli kama hizi utazipata katika majmuul fatawa. Waqaala al-Sheikh Ibn Uthaymeen, anasema Ibn Uthaymeen, "Fama yaqa'a minal masaa'ibi yustahabbu ar bihi inda akthari ahli alilm wala yajib kwa yule ambaye kwamba anaingia amba katika misiba basi imependekezwa mtu kama huyu kuwa ni mwenye kuiridhia e, misiba na matatizo kama, kama yale Lakin Yajibu sabr yajibus lakini pia vile vile ikiwa imependekezwa mtu kuwa ni mwenye kuridhia na pia vilevle imewekwa kwamba ni lazima na ni wajib kwa mtu kama huyu kuwa ni mwenye kusubiria katika mitihani kama ile majmoo al-fatawa kadhalika <coughs> <coughs> wa kaunu mtu yata'allamu lima yahduthu lilmuslimina akawa ni mwenye kupata machungu na kuumia kwa yale ambayo kwa amba Yanawafika waislamu fi buqa'il ardhi la yunaafis la sabra jambo hili haliwi ni lenye kumtoa katika subra yani hawi ni mwenye ku kuwa ni mwenye kukosa subra yani misiba ambayo kwamba inawafika waislamu ikiwa wewe itakuchoma misiba kama hii na kukupadhiki na kukuumiza haimaanishi kwamba wewe huna subra inamaanisha kwamba wewe uko na subra illa idha talaffadha Isipokuwa mtu kama huyu atakapokwenda kutamka au fa'ala ma yadullu wa adami ridhwa isipokuwa ikiwa mtu huyu atakwenda kutamka na kufanya mambo ambayo kwamba yanaonyesha wazi kwamba mtu huyu hana hana ridhwa hajaridhika <coughs> wa tu jaddu ahbabi Martabatu na aala min aridhwa pia vile vile kunapatikana daraja ambayo kwamba iliyo juu zaidi kushinda hii ya ridhwa Wahia hiya shukru nayo ni ashukru ala kulli ma yati bihi kwa yale ambayo kwamba anayemnyezimu subhanahu wa ta'ala ya mja وكاي وحي يحصل وكاي هذه الدرجات في سيره إلى سيره الى الله لا بد له ان ينظر الى اختيار الله تعالى له درجه هي شكرني درجه امبوا كوانا نيكوب امنو كليكو سوبرا لا كليكو بيي na kushukuru ni kushukuru kwa yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyokupatia iwe ni mazuri iwe pia vilevile ni mambo ambayo kwamba ni ya kuchukiza kwako kwa wewe inahitajia wewe uwe ni mwenye kushukuria mambo kama haya lakini ili wewe uweze kufikiria katika mambo kama haya tutataja tutataja baadhi ya mambo ambayo kwamba unayotakiwa kufungamana nayo ama la kwanza ni mja anatakiwa kuangalia lile ambalo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alilomchagulia yeye. <coughs> wa anna allaha lan yakhtara lahu illa al-khair. Nafahamu ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kumchagulia mja kama huyu alispokuwa ni mambo ambayo kwamba ni jambo amelokuwa kwamba lile lilo naheri kwake yeye akupalo mja Mnyazimu Subhanahu wa Taala linaheri kwako na pia vile vile akunyimalo basi linaheri na wewe qayala nabi sallallahu alayhi wasallama anasema bwana mtume muhammadin sallallahu alayhi wasallama ajaban liamri almu'min ina staajabisha jambo la mu'min inna amrahu kulluhu khair hakika jambo la mu'min lote lana kwa mu'min jambo lote Lina khairi walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min na hali kama hii haipatikani kwa mtu mwingine yoyote isipokuwa kwa mtu ambaye kwamba ni mwenye imani mtu ambaye kwamba ni mu'min in asabathu dharra mtu kama huyu anapopatwa na jambo ambalo kwamba ni zuri shakara fakana khairan lahu huwa ni mwenye kushukuria akamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo lile na ikawa ni khairi kwake yeye <coughs> <coughs> <coughs> wa in asabathu na mje kama huyu anapopatwa au mu'min kama huyu anapopatwa na jambo la kumdhuru jambo ambalo kwamba ni la kumchukiza sabra fakana khairan lah huwa ni mwenye kusubiria jambo lile na ikawa ni khairi kwake yeye hadithi kama hii imepokewa na alimamu Muslim jambo la pili ambalo kwamba litakalofikisha wewe na litakalokuwezesha wewe kuweza kupata mambo haya ikiwa ni subra na ridhwa <coughs> an ta'mala fi fima asabahu nimja uwe ni mwenye kusubiria kwa yale ambayo kwamba yanayokufika yani mtu awe ni mwenye kuvumilia hali ambayo kwamba inayomfika fa inahu sababun litakthiri kwani ajue kwamba mja haya mambo na mitihani ambayo kwamba inayomfika لسبابو يا يي ميزيمو سبحانه وتعالى kumsamehe madhambi unapopata mitihani basi Mnyeazimu Subhanahu wa Ta'ala ukiwa utasubiria katika mitihani kama ile Mnyeazimu Subhanahu wa Ta'ala huwa ni mwenye kukufutia madhambi yako hatta yalqa Allah Ta'ala tahiran min al mpaka mja kama huyu akawa ni mwenye kukutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama hali ya kuwa hana dhambi hata moja Mnyeazimu Subhanahu wa Ta'ala amemfutia madhambi kwa subra yake katika misiba na matatizo ambayo kwamba aliyokumbana nayo hapo limwenguni. Kaala sallallahu alayhi wasallama bwana mtume rehma na amani ye. Ma yazalu mu'min mu'min wa kiume au wakike kupatwa na misiba, kupatwa na balaa na misukosuko fi nafsihi emma katika nafsi yake Maanake mitihani mara nyingine ukukumba wewe mwenyewe moja kwa moja ukaugua au kawa ni mwenye kukosa mali uh, ukafutwa kazi na hali kama hizi mifano yake Wawaladihi au mara nyingine Ikawa imekufika lakini imekufika kwa uwapendao hususan wanao Ikawa mtoto wako anapitia hali ambazo kwa ni ngumu huu ni msiba ikawa mtoto wako maradhi hayamwachi ikawa mtoto wako pengine amepatwa na jambo ambalo kwamba hali kama hii kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ikiwa hali kama hii imekufika wamalihi wa au katika mali yake akawa mtu amepata mitihani lakini katika mali yake kazi yako ikawa haikuendei vizuri awe karibika kazi yako ndo yake hatta yalqa Allah mpaka mja kama huyu akawa ni mwenye kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala Wama wala aliihi qati'a hali yake huwa hana kosa hata moja hana madhambi hana dhambi hata moja yote ni azimu wa subhanahu wa ta'ala ameyafuta hadithi kama hii imepokewa na alimamu imam at-Tirmidhi wasahhahahu al-Albani amekwenda kusahihisha Albani Jambo la tatu ndugu zangu ayanzura ila ma aswabahu wa anna allaha ta'ala Rafaka bihi fihi akawa ni mwenye kuangalia mja kama huyu lile ambilo kwamba lile lomfika na akalilinganisha na matatizo ya watu wengine hususan walio chini yake kosa ambalo kwamba mara nyingi sisi hu tunafanya ni pale ambapo kwamba hali yoyote inapokufika We umwangalia yule ambaye kwamba hana hali kama ile kwa hiyo wanazuoni wanatuambia iwe mtu kama huyu ataangalia yule ambaye kwamba alie zaidi yake alie na matatizo zaidi yake mfano leo umekwenda umetoboka jicho moja sasa ukiwa utakaa wakati wote kuangalia mbona fulani ana macho mawili na kulaumu sayote basi hili ni jambo ambalo kwamba litakutoa katika subra utakosa kusubiria lakini angalia yule ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amempatia mtihani wa macho yote mawili hana macho mawili na katika ulimwengu kama huu Yuwapitia matatizo hawezi kwenda mahala mpaka apate yule ambaye kwamba atakayemuelekeza. Hawezi kusoma ilani yoyote ambaye kwamba iliyobalikwa. Afadhali wewe ambaye kwamba unajicho moja waweza kusoma, waweza kujaribu na kuangalia na ukasoma. Basi ukiwa ni mtu ambaye kwamba atakayetazama katika mtazamo kama huu ili ni jambo ambalio kwamba litakupelekea wewe kupata subra katika lile ambalo kwamba lililokufika Fakam kamina nasi uswiiba bima huwa ashaddu min dhalika wa adham ni wangapi katika watu ambao kwamba wamepata mitihani mikubwa kushinda ile mitihani ambayo kwamba Mjeezimu subhanahu wa ta'ala kupatia wewe pala ibn alqaymi anasema imamu Ibnul alqaymi بعد ان ذكر الصبر بعد ان ذكر الصبر والرضا بعدا قوه امهزغمزيا وامتاجا صبرا ورضا انسما عبوديه عبدي لربه المجه كوا مجه ومجيزم سبحانه وتعالى مجه كيجطا في حال يا سبحانه وتعالى ليس عباده عبده اما عبادي أنا سيما الامام ابن القيم في قضاء المصائب الصبر عليها ketika kukidhi yale mambo amekwamba yaliyomfika katika mitiani basi ni kuyasubiria unakuyasubiria unakuwa ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa waja wa Allah subhanahu wa thumma rida biha kisha akawa ni mwenye kuridhia wa huwa a'la minhu na hili ni jambo kubwa kushinda subra thumma shakara alayha kisha akawa ni mwenye kushukuria mtihani kama ule wa huwa a'la min aridhwa na hili ni jambo kubwa mno kushinda subra na kushinda ridhwa ahbabii alkiram tutataja jambo la 4 katika mambo ambayo kwamba kukaribisha wewe katika mambo kama haya ayanzura ila awaqibil ibtilai washida anatakiwa mje kuangalia mwisho wa mitihani kama hii ambayo kwamba inayomkumba na matatizo yanayomkumba asiwe ni mwenye kuangalia tu mwanzo wake bali awe ni mwenye kuliangalia jambo lile mpaka mwisho wake kivipi wa anna kwa anna llaha kwamba mjeezimu subhanahu wa ta'ala yasukuhu amemletea jambo kama hili bihadhi shidda allati taj'aluhu allati taj'aluhu yukthiru yukthiru Anasema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumletea shida kama hii ama tatizo kama hili amemjalia mjaka kama huyu ikawa atakuwa ni mwenye kukithiri kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa na kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watadhariri إليه na pia vilevle kujinyenyekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni wangapi ambao kwamba Hatumkumbuki Myezimungu mpaka tunapoingia katika matatizo. Kwa hiyo utakiwa mtu kuangalia jambo kama hili kwamba musho wake lina natija gani. Kwanza ni kwamba Myezimungu Subhana huwa Taala anakukaribisha karibu na yeye. Aiandura ila tawabissabr Mtu awe ni mwenye kuangalia zile thawabu ambazo kwamba zinapatikana anaposubiria mitihani kama ile. Asingezipata thawabu hizi ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakumpatia misuko suko. Alla Ta'ala nasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajrahum Ya Subhanahu wa Ta'ala anawalipa waja wake كوا سبره كوا وواو و مفني عباده صبرا بغير حساب ماليبو ياليو مكبوا انبوي كواما هاينا حساب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم و لسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم sallallahu alayhi wa sallam anasema bwana mtume rahmani amani zimshukie yeye in azamal jazaa makubwa maa balai yanakuja siku zote pamoja na matatizo makubwa wa الله itha ahabba qauman ibtalahum na mnyezimu subhanahu wa ta'ala watu basi huwapatia mitihani faman radhiya falahu ridwa basi atakairidhia katika mitihani kama ile kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na Mnyeezimu subhanahu wa ta'ala umridhia mja kama huyu. waman sakhta falahu asukhtu na yule ambaye kwamba atakayechukizwa na mambo ambao kwa Mnyezimu Subhanahu wa Ta'ala aliyompa basi Mnyezimu Subhanahu wa Ta'ala Vilevle uwa ni mwenye kumkasirikia mtu kama huyu Hadithi kama hii imepokewa na Al-Imamu at Allahu Ta'ala na Allah Subhanahu wa Ta'ala 'anil, anil -abdi min na ni lazima tufahamu ya kwamba radhi za allah subhanahu wa ta'ala kwa mja ni jambo kubwa mno kushinda hata wewe kuingizwa katika pepo ya allah subhanahu wa ta'ala qala allah ta'ala anasema ya'zimu mtukufu wa'ada allahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha anharu khalidin fiha wa wa ridwanun minallahi akbar dhalika Tha, huwa alfawz alazim anasema azim Ana sema, subhanahu wa ta'ala amewaidi Waumini wa, wa, wa kiume na uamini wa kike ya kwamba watapata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala pepo ambayo kwamba inayopita mito chini yake na pepo ambayo kwamba ni kuishi milele khalidina fiha watakuwa ni wenye kuishi katika pepo kama hii milele na masaki na watapata waatapata sehemu nzuri nzuri za kuishi katika pepo kama hii kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala الله أكبر minallahi akbar na radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala kubwa thalika huwal fawzul adhim na huko ndo kufaulu kukubwa za Allah Subhanahu wa Ta'ala hadithi ya sallallahu alayhi wa sallama, hadithi kama hii Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam inna Allah yaqulu li ahli aljanna ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaambia watu wa peponi siku ya kiyama ya ahli aljanna enyi watu wa peponi fa yanقولuna labbaika rabbana wa sa'adait wal fi yadika watamjibu Allah Subhanahu wa Ta'ala adabu فيقولم يعزمك سبحانه وتعالى توامبيه كما ها هل رضيتم جه مو مرضيكا فيقولون وتوامبيه الله سبحانه وتعالى وما لنا لا نرضى يا رب كنيني تسيي ني ma lam tu'ti ahadan min na hali nahali yakuu umetupatia yale ambayo kwamba wapatia wengine katika waja wako umetupatia janna ambayo kwamba wapatia wengine katika waja wako kuna watu ambao kwamba hawataingia peponi fayaqulu min yezimku subhana wa ta'ala tawambia ala u'tiikum afdal min dhalika je ni siwape zaidi na kilicho ya hilo kilicho juu ya pepo bima'na maana na zile neema zake fayaqulun watamwambia Mnyezimu Subhana wa Taala ya rab wa ayy shay' afdal min dhalika je kuna kitu ambacho kwamba kilichobora zaidi ya mtu kuingia peponi Fayaquul Allah Subhana wa Taala tawambia uhilla alaykum ridwani nimewahalalishia radhi zangu fala askhutu alaykum ba'dahu abada Wala la satakuwa ni mwenye kuakasirikia kabisa milele na hili ndio jambo ambalo kwamba ni kubwa mno kwa muumini kulipata baada ya yeye amingia ameingia katika jannatun na'im hadithi kama hii imepokewa na bukhari inna fi dhalika ladhikra iman kana lahu qalbun aw al-qasam'a wa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 اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت تسهلا فاجعل امورنا كلها سهلا فاجعل امورنا كلها سهلا فاجعل امورنا كلها سهلا ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار صلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم قموا للصلاهكم يرحمكم الله